Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heter Podcast 38. adását halljátok, amelynek címe arany, Tömín, mirha. Én Szeblák Ádám vagyok, és egyiket sem hoztam. Én Póli Ferenc Ferenc vagyok, és én se hoztam, mert a harmadik bemutatkozóra számítunk kezügyben. Én pedig Gásper volnék, a féle... <gül> Erre a nem számítok. Ki volt, hogy ügyes, És... Nálam van minden, vagy pontosabban hozok majd mindent. Hát, hogy azt kell, kell tudjátok, kedves hallgatók, hogy a Gáspár az most éppen New Yorkban van már megint, továbbra is a Góker irodában üti el a szabadiderét, és már mindenféle dolgokat akartunk tőle kérni, hogy azt hozza majd haza a távoli Amerikából ide a közeli Magyarországba. És 23-án jössz haza, tehát teljesen ilyen utolsó pillanat? Igen, igen, a, ezt, a, ezt a három királyos ez teljesen vég, végig tudom. Azon filosztunk, hogy most már ugye a Budapest engét felépítettük, mindenképpen akkor akarom magam küldettem, majd akkor a céggel egy ilyen televízi startup valamire, és akkor egy olyan olyatást. Hát én, mint a cég egyik döntésképes vezetője, azt mondanám, hogy erről nem lehet szó, sajnos. Az nagyon telavik, mindenképpen messze van, és drága. És biztos vannak izgalmas témák ott. Biztos vannak. Van látod? De. Nagyon-nagyon sok kattintást kell hozzon ez a cikk. De ezt úgy kell üdvizíteni, ügy hogy tényleg három három helyen legyünk. Jó. Mint amikor mindenképpen este van, és nem egy helyre veszünk fel, mint most mi Ferivel. Igen, de esetleg nem tudom, az Ion Bölcsére kincsen valami programja. De az a baj, ez a poén lopás lesz, mert hogy egyszer már a kedvenc blogom ezt elsütötte az Arany Kapu, ami fél évente költözik, és nem tudom, hogy hol van, de ő azt így, Kapérgelte hogy, hogy a, az én internetes jelenlét és szakállas klik, az valahol összefügg. De mindegy is. De mindegy is. A, szerintem bátran belekezdhetünk az adásból, már csak azt kell megemlítenem hogy innen egyenesen a webistan mikulásra megyünk, amiről hát szerintem sokan tudnak, hogy micsoda, de aki nem tudja, annak azért mondjuk el, hogy a Webisztán nevű blog, én úgy gondolom, hogy az egyik meghatározó blogja a Magyar Tech és ICT szcénának. De ennek a szerzője, hírbehozó, az évről évre rendez Webisztán Mikulás Partit, az idei az a, az a Flum nevű szórakozó, fog megtörténni, és Oravátsz Nóra, pont, mint, Nora... is... hogy? pont hogy mint a tavaly is egyébként, ahogy a tavaly is valóban, és Oravátsz Nóra és Paulo Coelho, vagy Coelho, ezt sem tudom, hogy e... megpróbálják elbicc... most több ismerős, aki tud sajnos coelho mondta tehát hogy az ő jegyükben zajlik majd ez a mulatság, és a Úgynevezett szakma, vagy a szak, nem tudom. Tehát a, a, a hírbehozó barátai, üzletfelei és távoli ismerősei fognak ott részt venni, és egészen jó koktélnevek lesznek. Azt felolvasod kell, ha már úgyis a website-on Igen, vodka soda, Lime, Paulo, Coelho. könyeiből, köny Cuba Libre, orrásznóra lelkébe csomagolva, Tuborg és Ruszki Impéri, ez gyanítom, hogy vodka egyébként, légy önmagad ízesítéssel. Valamint van még Gusztó Mézes Ágyas Megy örök úrával. Csodálatos! A lábjegyzet felelős szerepében tetszelegve elmondom, hogy hát, ha még valaki nem hallott Toravec Nóráról, ő az a fiatal, csinos lány, aki bölcsességeket oszt meg a Facebookon, és azért nagyon sokan rajonganak érte, és ezért a bölcsességeit a párnára is nyomtatja és hát ő egyfajta ilyen fiatal női Koeló -ja lett, vagy -ja lett a, a magyar internetnek, vagy a Facebook közösségnek. Hogy ennek milyen összefüggése van a webiztál Mikulás partival, azt nem tudom, de reméljük, hogy ő maga is felbukkanott, és akkor Porra, a magyar internet egyik idei jelensége. Azt hiszem, hogy annyira aktuális dolog van, mint, a magyar, mint ő. Igen, az igaz. Egy programoljon ott, nem igazán működik az, hogyha ö, 10 perccel, a program kezdet előtt mondjuk be egy olyan podcastra, amit valószínűleg csak holnap vagy holnap után rakunk ki. Igen, erre én is gondoltam, de aztán arra jutottam, hogy végülis nem is a program ajánló része az érdekes ennek, hanem az, hogy valahogy szóba keverhessük Orrvátsz Nórát, aki, mint ahogy a Keltelőd, nagyon találva megalapította a 2013 egyik internetes jelensége, és tényleg azért ezen úgy elgondolkodhatunk, hogy ez a, a kicsip talán közhelyesnek tűnő bölcsességeket mondó csinos lány, hogy lehetett egy ilyen nagyon népszerű szereplője a magyar internetnek, de szerintem tök jó, hogy van ilyen, hogy ez így valami, hogy az internet erejét mutatja, vagy a közösség média erejét mutatja, de az biztos, hogy sokan falra az ő idősait. Nem mondom, nem mondom most, hogy lőjük Dunámban, hülyén vennék ki magát de azért Viszont keveset tett még hozzá a világhoz az ő munkásságával. Hát nem tett hozzá semmi olyat, ami mondjuk a GDP-t növeli. De, az... de, de, de, de, de, növeli a GDP-t, ő egyébként a Zing című burgeresnek, ami a 400 a as szemben van, Igen. annak a szociális média menedzere. Ami szintén egy bukta dolog, de legalább egészen jó hamburgerek. És annak. finom a hamburgergia. De nem én arra gondolok, hogy az ő Nóra nem tett hozzá, bár könyvaladásokkal is. És... is. Na mindegy, szóval, hogy, hogy nem, nem feltétlenül ilyen szempontból érdekes, de az biztos, hogy, hogy sok tízezer rajongójának ad egyfajta ilyen lelki békét és megnyugvást, és ebből a szempontból mindenképpen egy fontos szereplő az internetvilághállónak. Lassan eljutottunk addig a olyan, mint a zsiráfa, hogy érdekes, megnézem, de otthonra nem kéne. Én mondjuk szeretnék otthonra egy zsiráfot, csak legyen kicsi. Egy bonsai zsiráfra gondolom. Én Emeltes a ti házatokban, akkor ki lehet egyébként a padlónak egy részét, ami el telkekkel. Á, mindegy, megpróbálnám. Na de, sokat beszélgettünk olyan dolgokról, amik nem szeretelnek a témáink között. De megmondja mondjátok, hogy miért leszünk más posakolnak. Ez az viszont, is valami. Ez igaz, viszont ezzel nem fognak szembesülni a kedves hallgatók, reméljük, ha csak nem ők a személyes ismerőseink, akikkel hát, találkozunk. Igen. Minden esetre a, a, a, ugye a szokásunk az az, hogy ilyenkor az űr és a, az égbolt jelenségeivel foglalkozunk egyfajta teljesen lehetetlen és érthetetlen árukapcsolás keretében. És most annyi olyan a témánk van, ami a múlt héten megemlítése került, és azóta úgy le, úgynevezett fejleményei vannak, hogy egyszerűen csak fel tudjuk sorolni, hogy jádanyú holdjáró Chang'e 3 szonda és kínai holdprogram is olyan üstökös SpaceX Falcon 9, amin lamentáltunk, hogy fel fog e vagy sem. Szóval, hogy egy csomó minden van, gyorsan update-eljük a kedves hallgatókat és saját magunkat is, hogy ezzel most mi van. Jó, a Chang'e 3 szonda, illetve az ő gyomrában a Jádenyú holdjáró, az elindult a hold felé. Ha minden igaz, akkor 14-én próbáljunk meg majd a leszállást a holdnak a felszínén. Ahogy én láttam, semmi hír nincsen vele kapcsolatban, de felszállt rendesen. Mondjuk a hosszú menetelés rakétának a leválló fokozatai, ezek agyon egy pár embert, de isten Ezen Ez a komolyan hosszú menetelés? Persze. És tényleg nagyon vertek emberek? Ráesett házakra, VS-en olvastam, de csak fél szemmel. És a leszálló modult legalább kultúrháborúnak hívják? Vagy kultúrás forradalomnak? <gül> vagy tacepaónak? az azaz. Ugyanígy felszállt a SpaceX vállalatnak a Falcon 9-es rakétája, ami, mármint hordozó rakétája, ami egy, művoldat, egy kereskedelmi művoldat juttatott kereskedelmi alapon a kereskedelem által egyre jobban dominált közel űrbe, amiről a múlt héten azt mondtuk, hogy ez majd mérföldkő lesz, most pedig azt mondjuk, hogy akkor ez már mérföldkő, ugye? Igen, igen, mindenképpen. Közben azt nézem, hogy csak 400 ezer forintnyi kárt okozott, és úgy néz ki, hogy embert nem vert agyon. A nagy menetelés. A nagy menetelés. Itt jelezzük, hogy a Kína nagy, és Kínában sokan vannak az emberek sűrűn. A lehulló rakéttarabok miatt 180 ezer embert telepítettek ki ideigdensen, hogy semmiképpen ne esen rájuk. Ezek után tényleg gázat van, ha valakit megvan. Igen. Ez hihetetlen, hogy mekkora méretű operációk zajlanak Kínában. Hát, hogyha Budapesten bombát találnak, akkor több mint 600 embernek kell elhagyni otthonát egy pár órára, ott meg 180 ezernek. De mennyire bízhatnak a technológiájukból, hogyha egy egy, 180, egy, egy t kitelepítenek, biztos amit uti? De biztos úgy van, hogy ahonnan ők fel tudják lőni a rakétát, meg ahova megy, a kettő között nincs olyan pályai van, amiből ne visszaestem. Van szóval. három űrközpontjuk. Felépítettek maguknak három bajkóknak, hogy három képkánevel állt. Hmm, az menő viszont. Tehát, iszonyatos pénzek mennek benne, csak van egy ilyen fogjuk meg, csináljuk valaki gyújtsanak a kanócot, azt fussunk a beton mögé. Olyan csinálják, szerintem ez nem olyan ha, rossz. A Lean fellőjük, rossz helyre esik, a legközelebbi jól lőjük majd fel. Igen, igen, igen, igen. Reggel kitartja a Scrumot, hogy hol tart a <gül> Illetve szó szerint veszik a Move Fast and Break Things-et. <gül> <gül> Na viszont a következő történetünk az Erről nyilván mindenki jó olvasat hallott, és e, nem, nyilván a hét legviccesebb hírehez az Amazon drónokkal akarja kiszállítani a könyveket a megrendelőknek, vagy hát mondjuk így, hogy felröppentek erről találgatások. De csak 15 percig maradtak fenn, mert aztán elfogyott az akkumulátor. <gül> ez, ez egy akkora, akkora PR húzás, hogy a fal adja a másikat. Ez a, hát, elkezdtünk azon gondolkozni, hogy majd egyszer ilyen 2018 magasságában jó lenne, hogyha... Rényegy, karácsony közeledik, elő kell feszíteni az embereket, hogy eszükbe is az Amazon néva van, majd elköltik az összes pénzüket, plánymos kiszállításra. Igen, igen, igen. Tehát ez, ez gyakorlatilag a mostan élitező szolgáltatásoknak a reklámja. És a, a Waterstones, a londoni könyvesbolt mondta, mond, mutatta a legjobban, ez mekkora bluff. És ők másnak kijelentették, hogy ja, hát egyébként mi is gondolkozunk egy hasonlón, Öhm, hát tulajdonképpen tegnap kezdtünk egy gondolkozni rajta, de 2018-ig meg lesz nekünk is, és már nekünk jobb lesz, környezetbarátabb, meg minden. És nem, nem ezeket a drónokat fogjuk használni, hanem bagyokat, mint a Harry Potterben, mert az úgy menő. Azt mondja az ilyeneknél mindig eszembe jut az a, amikor fiatal voltam, szép és fiatal is, akkor a kezembe került a, a sedorám szerepjátéknak kézikönyve. <gül> És abban volt egy legenerált karaktermodell, valami neonomád, vagy neossámám, vagy ilyesmi. És ott volt a jellemző mondat döltbetűvel szedve, ami azt magyarázta, hogy neked autód van, nekem lovam, az enyém megújul erőforrás. Az autód mikor fog fialni? <gül> <gül> Szerintem nagyon jól csinálta az Amazon, hogy, hogy egy ilyen nagyon jobb eh, hype generált maga köré. Iszonyú ügyes. Nagyon gratulálok a PR ügynökségének. Szerintem két körből kiesnek ezzel. Sárgalak. Hát nálad igen, de azért a az úgynevezett fogyasztók úgynevezett többsége az mindenképpen kaján Manipulálható. Formály. Igen. De ez nem manipulálás. Hát most mi is róluk beszélünk, pedig te éppen két föl körből akarod őket kiejteni. Tökéletesen e, megteszi, amit meg kell tegye ez a hír. Zseniális. Én is szeretnék ilyen álhíreket kitalálni. A Wikipédia adventi naptár viszont ehhez képest semmilyen átkötéssel nem hozható elő, nem is értem, hogy mit keres az aranytömjémírha űr hát, e, izé szekciójában. Az átlénél rá akartam azért kérdezni, hogy Lehúzod e a céges, fekete, dombornyogott kártyát, amikor majd jönnek a sajtóperekkel, mert akkor szívesen kitalálunk bármit. De milyen sajtóperek? <gül> Csodálatos álhírék jutottak rögtön az eszembe. Ja, értem. Nem, nem. Sajnos ezt a kártyát ilyesmire nem használhatjuk, jobb lesz, hogyha igazat írtak. Jó, csak az igazat, csak a színtisztet. Viszont az adventi naptár az jó, az is hogy valamit kéne csinálni, csak aztán nem volt rá idő, de de hát ez csodálatos. Talán, hogy a Wikipédiának a, a legendás lista oldalait sorsolja így ki nekem, ahogy betöltöttem, és, és nagyon viccesek. Tehát ez azt jelenti, hogy minden nap megkattinthatok egy egy lista oldalt, ami véletlenszerűen válogat a Wikipedia listákból. Nagyon igen, tűnik, igen. De például itt van a, a helikopteres börtönből való szökéseknek a listája, ami sokkal hosszabban nem hittett. És még azt is el lehet dönteni, van egy kis zöldnek, egy kis pirosikon, sikerült el a szökés. Aha. Például 21. február 24-én a Trikolai börtönből Panagiotis-szablasztosznak, nem annyira sikerült, de megpróbálta. Igen, ez a tegnapi. Nekem a kedvencem a, azoknak a feltalálóknak a listája, amiket a saját találmányuk ölt meg. És rákerestem, és sehol sincsen linkelve a hibris szócik. Ami... Most rakd bele, addig mi beszélünk. Viszont Igen. van magyar fordítása a cikknek, a saját kutatásoknak áldozatul egy eset feltalálók listája. Az jó, mert így nem keresném. Na, ennek ugyan már nincs köze az űrhöz, de ugyanígy nincs köze a következő... Írjünk sem, amennyiben megújult a medium.com, az a Twitter alapítóinak hosszú blogposztok írására szakosodott publikációs platformja. Jaj. Ez jó, mert egy olyan szót mondtál, amivel nincsen benne, hogy lesz ebből az íróknak pénze. Sehogy. sehogy. sehogy. Ez a legkomolyabb kérdés. De az, az egész mindenki. blogoszféra is arról szól, hogy, hogy lesz ebből az íróknak pénze sehogy. De hát, ajánlod, ami, ami blogot csinálsz, de van egy felületed, ami a tied. Igen. Itt meg van egy ilyen mediumcom komos gyűjtő akár. Ez mindig az, hát, hogyha a blog.hu-n posztolok, akkor az nem az enyém. Hát ilyen, hogy, áll, hogy nem. Hát egy kicsit az enyém, de használhatja az index is. De a saját kis adwords -edet. Jó, hát itt rávarhatom az arcomat meg a nevemet. Hát köszi. Az ami a... talán fontosabb, mint a, mint a nagyon bén a dizájnom. Nem? Nem. Nem lezve a pénzed. Azzal, ebben a médiumnak lesz pénze. Amúgy nagyon ügyes, én A blogban is az úgy szín... lesz pénzed, hogy eladod magadat. Ugye a médiumnak se lesz pénze. No. Tehát nincsen semmi üzleti modellje. Ebben a twitter követik, nem csoda, hogy ugyanaz. És, az és, az és plegyi, plegyi, plegyi de, de én úgy tudom, hogy nagyon vergődik éppen. A médium vagy a Twitter? A médium. Aha. És hogy ez egy ilyen utolsó kapálozások egyike. Kár pedig annál sokkal szebb, hogy igen, is nagyon szép, nagyon szép, de annyira felszínes az egész, és, és a, a cikkek, amik ott megjelennek, azok is buták. Uh, sok és cikket azt, olvastatok már rajta? Én, sok cikken, tehát aránytalanul sok médiumos cikken háborodtam fel, hogy, hogy ez, ez, ez mekkora közhelyes limonádé, mint, mint ahányra azt mondtam, hogy igen, ez tulajdonképpen oké. Okay. De ennyiben tökéletesen megfelel a blog logikának, ahogy ugye tudjuk, hogy a blogoknak, a, egykori blogoknak, ma már nem olyan nagy de az egykori blogoknak a többségét 1,70-valahány század, százaléknyan, vagy íze, darabnyan olvasták, és nem véletlenül a minőség ilyen volt, nyilván ez is ilyen. Hogy Jó. Tehát ez, ez ilyen Norovite Snowra -Sz szintű szerintem a médium, és a, és a szép képekkel, amiket most beradtak ilyen, ilyen snowfall teljes szélességűre, ezzel még jobban elveszik erről a a figyelmet, hogy ne vegyük észre, hogy mennyire nincs ott tartalom. Igen, mert hogy az apropo, amiatt ami a médiumról beszélünk, az az, hogy megújult a felület. Betették ezeket a teljes oldalszívességű képeket, amiket mi is alkalmazunk itt a VS-nél nagy lelkesedéssel. Hogy gyűlölöm azt egyébként? De te vagy az egyetlen szerencsére. Ez jó hír? Nem, nem, nem. Körbe kérdeztem, múlt hónap kirottant vitte egyet, hogy ugye, ugye csak én gyűlölöm szívből ezeket, és Kaptam olyan válaszokat, hogy nem vagyok ezzel egyedül. És a másik, ami meg ilyen gyakori visszahallott válasz volt, hogy más se olvasott még végig egy ilyen cikke Nálunk vagy a médiumnál? Úgy általában ebben a műfajban. Értem, tehát az olvasóknál az egy általános viselkedésnek mondható, hogyha nagyon széles a kép egy akkor azt nem azt Szerintem a snowfallról, mint olyanról. Ja, vagy úgy! Mint hogyha a National Geographic-ben próbálna elolvasni egy cikket. Tehát az is egy lehetetlen dolog. Na, sohasak Vég... egyébként emberek. Hát végigné, végignézik a képeket, aztán, aztán ott felejtik a, a kávézó asztalon. Ebben azért van némi igazság, ezen mi is szoktunk gondolkodni, de a Snowfall anyagoknak azért persze az is a a funkciója, hogy ha csak úgy végig scrollozod és végignézed, akkor is kapjál valamiféle képet a témáról. És hogyha meg olyan kedved van, akkor olvashassad el. Azt szerintem, mint, mint tartalom előállítók, ezt én úgy érzem, hogy hát legalább a képeket lapozzák végig, az, az, az, az, az gyakorlatilag egy kúlyarc. Hát nézd, egyébként Fizorgot is. Mi, Mi az a Fizorg? Hát az én azért a tudományos publikációknak a latexből kigeneráltunk egy dogsheet, itt van neked, raktunk bele 200 pixeles csartott kettőt, de alapvetően millió és. Az rosszul hangzik. Én inkább hajlanék a fele, de, de szerintem a content is king. Igazad lehet egyfelől, másfelől azt gondolom, hogy ebben azért több iskola van, vagy mondjuk úgy, hogy többfajta uh, olvasói hozzáállás létezik, és van, aki szereti olvasni ezeket a hosszú dolgokat, mi elég sok dicséretet kapunk ezért. Uh, és Kedves hallgatók! Ez az utolsó VS promo, de kedves hallgatóink kommenteljeket, te valaha, hát júj, de kínos. Kommenteljetek, vagy valami olyasmit a ami ezekből a betűkből kijön. Viszont, ha már kommenteltek, akkor azt is mondjátok el, és akkor az adásnak a címét ugye ismét előveszük, hogy Gáspár mit hozza New Yorkból, ami rendkívül menő? Az alanyja valószínűleg letartóztatnánk a repülőgépen. Nem, nem jöttek, a nem csak nincsen értelme. Azt hiszem 10.000 dollárig lehet bejelentés nélkül hordozgatni vagy valutát vagy, vagy ilyen fizetőeszköznek minősülő dolgokat, például aranyat. A Ez... sok minden belefér. Hát akkor, akkor a kommentek valóban teljesen jók, mert hogy nyilván lőjük ki a Xbox One-t, meg a PS4-et, mert az úgy magától értetődik, de valóban milyen kecseréket és kütyüket szeretnétek, hogyha a hozna a tehát a kinek jut eszébe, hogy ilyen amerikai eh, mobilmárkáktól vásároljon okos telefonokat? azt én... a kezét. Ja igen, én szeretném, hogyha hoznál egy motogét, ahogy ezt a múltadásban is megbecéltük már tulajdonképpen, de hogy, de hogy nem erre gondolok, hanem a Blue vagy Blue-ra, meg van még egy, amiről beszéltünk már itt adásban. Johnnálra Tudjátok, mit, mit hozok egy Mit hozok? Itt most a héten a negyedik mellettem a szerkesztőknél itt kipakolták a, a lomjaikat, és úgy, úgy, ahogy Pesten ezt elokciózzák, valószínűleg itt is ez lett volna a következő lépés, de előtte itt mindenki szabadrablást, illetve lomtaiutást hajtatott végre, és így a lomizásból szereztem például egy Hellboy kemény kötésű kötetet, az nagyon menő thálba, hogy ez egyik legfaszább képregény de De nagyon Én nehéz, van. nagyon nehéz. Tehát ilyen hatalmas, vastag, kemény kötésű, ilyen telefonkönyv vastagságú képregényről beszélünk. Meg kívül egy. <tos> <tos> <tos> <tos> <tos> Bocsánat, el kell meséljem, mert föliglepogozott a mikrofon. De ez a. Lákiluk gyorsasággal oda csapott, kikapcsolta a mikrofont, feltépett egy sort, visszakapcsolta. Nem láttam a kezét közben, de már nyitva van az üveg vagy a doboz. Igen, igyekeztem nem belerondítani a Hellboy nehézségeinek a Úgyhogy... egy Sörbontással, de most már mindegy, a most már van, hogy... Gyorsan, Gyorsabb, mint az árnyéka, higgyetek el nekem. Sokat gyakoroltam. Beszere, beszereztem még egy Kindle tokot, meg egy iPad mini tokot, és egyik készülékkel sem rendelkezem. Az adásnak az a része, amikor elkezdek arra kérlelni, hogy mint a, a modern értelembe vett kultúremberek nagy része, vegyél már magadnak egy kindle is. De minek venne, amikor van egy tök jó okos telefonja, mint szuper jól lehet olvasni Kindle által a is olvasható dokumentumokat. Bla, bla, bla, bla. Igen, közben a kezével úgy csinált, mintha az egy kacsa lenne. És tártagodta a csőrével. Na de, hú! Mi lenne, ha végre elkezdenénk tech dolgokról beszélgetni? Van még egy kult dolgom, jó, aztán mondom gyorsan előre húzó ide. Kijött a Angry Birds-nek az új játék, vagy az Angry Birds csapatnak az új játéka, ami végre nem egy olyan dolog, ahol madarakat kell katapultálni, hogy disztókat rombolja el, vagy nem teljesen, hanem egy ilyen versenyautós kart jellegű dolog. Ami a szintén nem egy új találmány, de legalább, legalább nem, nem katapultos madaras. És van benne mindenféle vásárlás, új autó, stb. És a, a szülőknek a nagy örömére van benne egy 99,99 ,99 dolláros autó, ami tök jó van, hogy a gyerek arra vágyik, és lekattintja, akkor az már úgy meglátszik szent a csádi költségvetésen. Mm, igen. Jó, hát gaz akkor nem tudná hozni oh. egy ilyen 100 dolláros Angry Birds kocsit mondjuk, mit tudom én, 60 dollárért? 60 dollárért? Aha. Vagy ez nem olyan? Ez nem olyan, mi? Ez csúnya. De hát Amerikában minden olcsóbb, nem? Most hallottam ezen vekengeni a Connector játékügyi podcastnak a dolgozóit, hogy az Európában megemelkedett a PS4 játékok ára, miközben Amerikában nem emelkedett meg. Ők konzolosok. Igen. És történelműek konzolosokat szopatják egyébként. Nem akarom azt mondani, hogy PC-n egyébként jó játszámulat előbb-utóbb leárezzek 5 dollár az összes játékot, amit érdekel, de valójában PC-n időnként leárezzek a dollár az összes játékot, ami érdekel. Uh -huh. Konzolon nem mi? Nem annyira jellemző. Értem. Hát hát így... Tudjátok, hogy mit lőttem még? Uh. No. Egy Call of Duty Black Ops 2 Xbox 360-os ezt, és nincs egy Xboxom se. Akkor lassan vehetnél egy-két olyan dolgot, amit tudsz használni is, nem? Milyen, hogy beraknád a, a Column Duty Black Ops 2 t a Kindle-tokba. <gül> <gül> És az egészet kiszegelnéd a falra, de lehetőleg úgy, hogy a szög átüsse mind a kettőt. Az egy ilyen nagyon komoly ilyen véleménynyilvánítás lenne a fogyasztói kultúra tech szekciójáról. Helyes, helyes. Van még amúgy másik felesleges dolgos hírünk is, 20 teljes évig teljesen felesleges volt a, az Amerikai Egyesült Államok a bátrak és a szabadság földjének a Minitment-típusú atomrakétáin a védelmi rendszer, ugyanis jó alaposan átállították mindegyiken 0 0 0 0 0 ra az indítókódot, majd ezt beleírták a manuálba is, hogyha nem a katona keze, vagy elfelejteni, akkor, amíg a ruszkikat el bombázni. Akkor, akkor kiolvasassa onnan a, a papírból, amit kell beütni, és ez egy dicsőségére. A múlt hét legcsodálatosabb híre volt, hogy ekkora a rés, a világon nem volt még. Ez a világ legnagyobb biztonsági ez nem biztonsági rés, ez egy biztonsági pajzs. Nem, nem azt mondanám inkább, hogy mit tudom én, szakadék, vagy biztonsági És amikor kiderült, hogy a van, akkor a nem. rés. Amikor kiderült, akkor vajon va va a, a katonaság küldött egy pólót legalább a hiba megtalálójának? Jaj, ne prezizél már! Kelt arra utal, hogy a prezi egy kínos kis apró, apró történetbe keveredett, szerintem nem olyan érdekes az egész, hogy hosszan elmondjam, ezért röviden mondom el. Meghirdettek egy hibakereső programot, valaki talált egy hibát, erre felhívta a figyelmüket. Ja, és a hibakereső program azt hiszem 100 vagy 500 dollárt lehet megtalált hibáját. Ehhez képest egy pólóval akarták kiszúrni a szemét, de aztán kiderült, hogy csak egy Alacsonyabb rangú kommunikációs munkatárs hibázott, és most már küldik az 500 dollárt meg a pacsit a srácnak. És ez tök jó mindenhol le is kommunikálták, hogy hibáztunk, bocs, majd legközelebb, most már jobban figyelünk. Ennyi az egész, de, de visszatérve a minitner rakéták indítókódjára, mert szerintem sokkal-sokkal érdekesebb, hogy hát az, az érdekes, hogy mi az egésznek a háttere hogy ugye ezt a, ez egész indítókódos dít meg az, hogy ne akárki tudjon elindítani atomrakétát, ezt a Kennedy nevű amerikai elnök vezette be. Viszont őt nem nagyon szerették a katonák, és azért úgy gondolták, hogy oké, okay, lesz indítókód, de azért beállítjuk ilyen nagyon egyszerűre, hogy azért mégsem már csak tényleg ő tudjon indítani rakétát. Tehát ez az egész 0, ez a hadsereg és az elnök közötti feszültségnek egy ilyen leképeződése, ami azóta már elmúlt, tehát ma már nem ez az indítókód. Mi egy, tudjuk egy, a keltel, de egy, nem egy, mondjuk egy, el. Egyébként itt egy. egy, egy. egy, egy. egy, egy, egy, az, az igazán vicces, a azért nem volt olyan durván, durván ilyen ö, befontajú, pízes hippi, hogy a katonák nevék kivel kivel Azért majdnem sikerült egyszer-kétszer kirobbantani a harmadik világháborút. Na jó, de nem inkább, majdnem, kétszer, majdnem, sikerült, vagy, vagy nem, majdnem sikerült megakadályozni a harmadik világháború kirobbanását. A kubai rakétaválság az ő nevéhez fűződik. De a disznóból is. Hát, de meg is ő, meg ő, ő, ő az embereket Vietnámba, alatta, alatta skalálódott ez a konfliktus. Igen, de aztán a, az ő sajnálatos megölése utáni utódja volt az, akinek a nevéhez ez Lyndon B. Johnson kapcsoljuk a vietnámi háború igen, igen, legdítsanább korszakát. Azért nézte, hogy felhúzák a csapatszállító hajók a horgonyt. Zavaros történet ez, minden esetre az biztos, hogy nem zavaros, hogy az, hogy nulla, nulla, nulla, nulla, nulla, nulla, legyen a szó. atomrakétának a jelszava, az barátom nagyon béna. Viszont azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy a, a biztonságnak két összetevője legalább van, és ezeknek a csodálatos atomrakéták, nem itt tényleg egy zsenélyes ha valakinek van, akkor legyen büszke. Van fizikai biztonság. Hát Mihelyt egy csirke kerítést körbehúzol, belevezeted az áramot és a kettő tengerészgyalgos M16-ossal, nagyon nehéz az alatt bekúszni, a bejössd kódot. Nem véd, meg ostobaság persze nulla-nullára állítani, de legalább volt még egy réteg. Egyik kollégám mondta azt, hogy ezt a kódot egy macska is be tudta volna ütni, hogyha véletlenül rálép a billentyűzetre, és hát nyilván egy macskára nem fognak a, a tengerészgyalogosok M16-ossal rövid célzott sorozatot leadni attól függ, mennyire poszttraumatikus szindomával rendelkező tengeri lakosokról van szó. ez egy idomított delfin, aki belopakszik a Egy szovjet delfin, aki a csőrjére beüti a nullánoknak. Na, is, ez a karácsony biztonságírése meg szerintem az elmúlt 50 év legjobb része. Ez pont szerző. Ez tényleg erős. És akkor itt végre végre belekezdhetünk a én kedvenc okos telefonokról fogunk beszélni. Az első mindjárt egy érdekes márkázás. Létezik egy márka, ami a, egy, egy sportmárka, mondhatnám, egy sportmárkának, vagy egy, nem, egy, egy ilyen pop, pop sportmárk, populáris sportmárka, a tömegsportmárka. Hát, Ez a Tour Tesco a a, gazdaságos... a Decathlon nevű Európában közismert egyébként francia sportáruháznak a, a a túra márkája, a Ketsua, aki vízálló telefont, meg ilyen minden állókos telefont adott ki. E, és egyébként a Ketsua-tól nem áll ezt távol, ők csinálnak órát, meg e, ilyen sportkarórát, meg púzusmérő meg GPS-t. És akkor most már van okostelefonjuk is, szerintem tök jó ez a márkázott dolog, hozzájuk illik. Teljesen ügyes egyébként. A Decathlon úgy ügyes. Egyébként a, nagyon, igen. A termékeikkel asszonként vannak problémáim, de maga az, hogy ugyan, hogyan működnek, meg hogyan fejlesztik magukat tovább. És tényleg az a cégem, ami az okritól kezdve a, a vadászig minden gyárt. És milyen megy, jó? És, minden... azok, és milyen arányban milyen jó? A portúrokatyaikkal van a bajom, mert azok mennek darabokra. Hát de annyiért veszed, hogy tehát egy, egy mint a North Face-t megveszel tízszer annyiért, és biztos, hogy nem bírja tízszer annyi ideig. A seppáim jobban örültek Hogy mondod? Ennek ennyire örültek. Minek? Azt hogy a egy mobil, tehát egy, egy gyakorlatilag egy öltözködési, vagy ilyen outdoors cég csinál egy... Nézd, Gásper azt kiberült az hogy a technikai csegeten rossz helyen vannak a kütyük. De Szerintem tök jó, tehát az, hogy, az hogy, hogy kütyük és az outdoor ipar az összekapcsolódjon, az tök rendben van. Ugye az összes fontos mobilmárkának volt ilyen, ilyen mindentűrő túra telefonja, ami vizet áll, meg ledobást áll, meg ilyenek. Most, hogy, hogy itt megfordultak a lovon, és a, a túra márka csinál egy, egy jól, mindent jól bíró telefon, azzal szerintem egyáltalán semmi baj nincsen. És tulajdonképpen talán jobb ötlet is túra bíró mobiltelefont tárulni a Decathlonban, mint túra bíró mobiltelefont tárulni a sarki, vagy az aluljáró GSM-ben. Ez igaz. Úgyhogy nincs ezzel semmi baj, de ha már itt az okostelefonokról, meg a márkákról beszélünk, akkor nekem volt itt egy, egy, egy, egy linkem, amit mindenképpen szerettem volna megosztani veletek, mert éppen egy nagyon frappáns választ adott az én mostanában, vagy mondjuk, hogy nem is mostanában, hanem amióta ezt az adást csináljuk, folyamatosan az olvasók előtt is ismert tépelődésemre mi szerint, hogy milyen telefont vegyek, és már egy ideje ugye azt állítom, hogy, hogy én Android, tehát ilyen stock Androidos os telefont szeretnék vásárolni, és nagyon sok olyan távol-keleti no -name gyártó van, aki ilyeneket gyár, és most sikerült egy olyan nagyon bonyult Excel táblát megosztani a June barátunknak egyébként a Facebookon, tehát én onnan tudom, hogy ő meg, de biztos nem ő készítette, ami sorra veszi, a mai kínai, délkorai non-name gyártóknak az okostelefonjait, mennyire éri meg logikában jelölve ezt a táblázati sorokat, és megdöbbentő, hogy milyen sok ismeretlen márka van benne. Egyébként ami még nagyon megdöbbentő, hogy ezek ilyen 5 és 6 inch közötti képátlóval, és minimum 4, de inkább 8 magas processzorral ellátott nagyon menő specifikációs telefonok, és mind olyan sokban is került. A, a, a nagy része az 5-600 dollár, amiért, ha jól gondolom, már Iphone-t is lehet venni, ugye? Tehát nincs egy nagy megoldás, De, és aztán van a táblázatot, végignézzük, akkor van benne 250 dolláros 8 magos IPS kijelzős csodamobil is. Azzal biztos van, más baj van. De, de, de, de, de nagyon érdekes végigböngészne a táblázatot csak úgy, hogy ezek azok a márkák, amit valószínűleg a, a egy ilyen kínai csomag küldő szájtokon meg lehet rendelni, és az ember tehet velük egy próbát, hogyha nem fél elkölteni egy no márkára a 250 ér. Ha Kínában 500 dollár erejéig. 250 év, de igen, még tehát Én is arra jutottam, hogy inkább olyaszt kérem meg, hogy hozzon egy motogét. Egyik kollégám játszotta el ezt egyébként, hogy Kínából rendelt egy ö, telefont, ami neki lehetetlenül nagyok voltak a specifikációja, és szép nagy, mert ő a szép nagy telefonokat szereti, ilyen öt hatincseseket. Uh -huh. um, és most, most, hogy ő is kijött velem, ő egy, egyből egy Nexus 5 várta itt kint, mert, mert egyszerűen használhatatlan volt. Tehát így papíron szép, de, de valójában nem. És ezek szerint az az, az állítás az nem igazán vál, válik be, hogy sencsönig kéne menni egy jó telefonért. Az a baj, amikor Feri elkezdte mondani hogy milyen telefont fogjuk magának választani, akkor rögtön azt hittem, hogy ez lesz a vége, hogy egy meteoráciából kovácsolt, kigyobőrbetétes vertók mellett köt ki. Ó, ez a kedvenc márkám. De miért? De könyörgöm, de tényleg. A verturról beszélünk egyébként, ami a Nokia-nak a, a, az ékszermárkája, akiént indul gyakorlatilag, aztán most egy önálló cég lett, de még mindig járt, s40-es telefont, ezt úgy képzeljétek el, hogy igazi kézműves, fair trade, mondjatok meg ilyen jelzőket. Hát nem tartalmaz tartósítószer. Tartósítószer, laktózérzékeny. Valószínűleg nem bio egyébként, mert végig csak égszerkészítésről beszélünk. De lényeg, hogy olyan telefonokat gyárt a Vertu, amiket e Elejétől végéig, tehát gyakorlatilag a, a chip, chipseteket megveszik a Qualcomm-tól, meg ilyenek, de azon kívül a készülék összerakását, azt, azt effektív ékszerészek csinálják, és olyan anyagokat is használnak be fel. Tehát az, az alligátor bőrborítás az, az, az a belépő szint, és akkor afölött vannak a, a mindenféle féldrága kövek, meg hát nyilván aranyezüst, mirha, sartara, sartara. Mert Aradé egyébként, bocsánat. <gül> és az, az, az a csodálatos ezekben, hogy tényleg 9000 eurónál kezdődik egy ilyen készülék, és még mindig lehet, a legelitebb készülékük az a mai napig este 40-es. Tehát gyakorlatilag egy, egy nagyon butanó ki a telefon. A, a Régi szimbian operációs rendszerrel rendelkező telefon, ugye jól értem? Igen, igen, igen. de kínos. De ami egyszer beváltatod, nem szabad változtatni. Nem, ezt egyébként... Anyánytök tudnák ezen tud. Ez a cikk, amit, amit linkel, ez egyébként írja is, hogy ennek a, pont az az értelme, hogyha egy ilyet csapsz ki az asztalra, és nem, nem a legújabb iPhone test azzal azt mondod, hogy... Hát nekem van egy ilyen, mert, mert nézd meg, mennyit tudok rá költeni, de valójában én nem használom telefonálásra, mert ez milyen proli dolog, hogy én intézem a telefonokat. Hát persze, de ugyanez van a, a gazdag férfiak e, e, csinos barátnőivel, akik e, ilyen dolcsent gabban a táskákat, vagy mégis az a táska, amelyikre most én gondolok, és ami fekete alapon arany színnel jelzi a V betűt meg a nem V betűt. Rújhúttalra gondolsz? Igen. A táskából életet. egyébként nem Hermészt venni, mert az nincsen a, a Louis Vuitton Moethenessi birodalomnak kezében, nem tényleg igen. még magánkézben van? Hát nem tudom sajnos, hiszen én inkább a táskában táskába való dolgokat szoktam tartani, nem Jó, ne, vele. Jó, nekem is egy magyar pécsik esztyűjárban székelő kis és táskám van, nem pedig Louis Vuitton Moethenessi. No, de már mégiscsak, az egy multi. Ha igen. itt dolgoznának, extra dolgoznak rájuk. És nagyon, Na nagyon érdekes. Mondok még egy csavart a, a, a vertus ban ugyanis, hogyha felmentek a Vaterára, akkor lehet kapni igazi hamisítvány Vertut. Ami az, hogy fog, fogják ugyanazt a Nokia telefont, amire egyéb, a, a, aminek a formáját, meg, meg rendszerét, meg akármint külsejét és is, belsejét is használja gyakorlatilag a Nokia telefonnak, és kipimpelik, hogy úgy nézzen ki, mint egy Vertú lenne. És igazi hamis Virtut lehet venni. Ez és, ez és ez annyira, annyira tetszik. Tehát, hogyha... Tényleg, tényleg volt, volt egy pár olyan pillanat, hogy nem tudtam megállni, hogy ne vegyek egy igazi tud? Most megtudnád szerintem, 90 ezer a vatárán jelenleg a leg, legolcsóbb hamisvertú. 90? 90, és a teteje az 1 millió amire már azt mondják, hogy igazi. Sokkal olcsóbb szokott lenni, tehát ilyen 20-30 körül láttam legutóbb annyit a hülyek is megér. De nem lehet, hogy arra azon rá ér, hogy Vertó vagy Verta. Nézd, minél egyértelműbb hamisítvány, annál szórakoztatóbb. Tehát Igen. Ez, ez egy ilyen szemiotikai játék. Csodálatos. A Vertó hamisítványok a világunkról beszélnek nagyon okos dolgokat. Viszont ami egyáltalán nem okos dolog, azt, és nem is értem ezért, hogy okos okostelefon rovatunkban mit keres a porszívó teszt a kedvenc bloggerennél. Azt, hogy valaki szerintem nem nézte át rendesen az adást napot, mielőtt elkezdte. Értem, akkor megnyugszom, és már dörzsölöm is a markamat, hogy hogy fogom cinkelni ezt a porszívó tesztet, amit nyilván kell rakott be, és egy úgynevezett Samsung porszívónak a tesztjéről szól. Igen, igen, igen, én voltam, és pusztán azért raktam be, csak hogy a cinkel előre próbáljam védeni, mert a samsung Pér elérte azt, nagyon ügyesen hogy ne te oldalak, hanem egy lakberendező, teszteljező porszívójukat. És az ő amúgy háziasszonyi vagy lakásfenntartói szempontjai alapján néztem meg, hogy ez a vicces porszáz, ami van ehhez a cucc, az, az világít-e ami után ő végig porszívózott, csendesebben, mint az ő saját maga porszívója, ami van. És úgy általában egy rendkívül drága porszívó, az tud-e többet, mint egy, egy nem drága porszívó, hogy mindenki használja, és arra jut igazából, hogy nem. Nem, azért az az az de, de... Nem soha. Egyszerűen van -e? a port meg világít a szenzor. Hát világít a szenzor, kanyarodik, ez szerintem egy porszívólnál rendkívül fontos dolog. A, de, de, pont, de ez a lényeg, tehát, hogy egy porszívóban, és ez a baj is egyébként a samsung én ezért akarom csupán cinkelni. hogy egy porszívóban van egy alapfontosságú dolog, hogy szívja fel a port az ő bendőjébe, és aztán ezen túl pedig a használati érték az, ami fontos. Tehát az, hogy mennyire kényelmes használni, és ez tényleg olyan apróságokon múlik, mint hogy a kapcsoló az a földön levő porszívótestem van, vagy esetleg a kezünkben tartott porszivócső fogantyún van. Az például óriási. Ugye, hogy ezek jó dolgok? Az is, jön. hogy, hogy a, a, a cucc maga az így valahogy egy ilyen csukló mentén tud kanyarodni. Ezek csupa olyan dolgok, amit egy, egy mérnök körülbelül 4 perc alatt talál ki, egy másik mérnök 15 perc alatt megrajzol, és legyártani sem egy nagy vasizdaszt mint hogy a porszenzor is, ami valami egy dolláros érzékelőben van építve a szívófejbe, és az ott, ahol porszívózókat érzékel, hogy van por vagy nincs por, és ezt egy zöld vagy piros lámpával jelzi. De hát ettől, ettől lesz könnyebb a porszívózást, Csak az az egy még fontos, hogy mindezen túl, tehát hogy jelezze a port, még, jelen, még az is kéne, hogy szívja fel a port. Mert az azért fontos a funkció sorozatban. Elismerem, amit mondasz. És uh, mivel, hogy mi uh, évek óta harcolunk egy nagyon dizájnos Samsung porszivóval, ami valóban mindent tud, kivéve azt, hogy a port eltávolít a illetve teszteltem már Samsung robot volt egyébként pont a kelten együtt, Jó, amiről az derült ki, hogy iszonyatosan szellemes, egyedi megoldások volt, tényleg mindent tudott kivéve azt, hogy a port azt maga alá gyűrje és felszippancsa. Uh, én egy ilyen sommás kijelentést már nem egyszer megtettem itt az adásban, most is megteszem, a Samsung termékekben nagyon sok innováció van, csak sajnos az alapfunkciót nagyon sokszor nem teljesítik, vagy nem felelnek meg az alapfunkcionálás elvárásoknak. Ezért borzasztóan izgulok, hogyha esetleg a térkultúra blog porsívó tesztelő asszonya hozzájut egy ilyen készülékhez, akkor fél év múlva is ugyanezt írná-e. Nem tudom, miért boldog Samsung Porszivó most már eleve, ezért lehet, hogy... Mondjuk az igaz, hogy azt írt, hogy, hogy nekik van egy remek Samsung Hogy vagy, vagy remek Samsung porszívó van, és a tiéteket... Más lista. Ennyit szal... beszéljük egy Porszivóról, amiben, amiben még egy robot sincsen, hogy Ezt szükség. használják az emberek, ez az élet, a savaborsa, neki nem Porszivózni Gusztustán a dolog, mindegy, savaborsát visszavonom, de ez egy használt dolog, ellentétben az telefonnal például. A szerintem szintén se a borsa. Az én, én életemnek sem a borsa azok Tudtok az... egyébként olyan... Nem, mondani... ha nem Samsung telefonok volna, de majd gaz segít remélem, most még karácsonyra. Tudunk-e olyanról, hogy? Olyan, olyan blogot, ami egyébként porszívók reviewjával foglalkozik. Nem, de nagyon szeretném olvasni, viszont tényleg egy porszívó teszt Tök Több testem, én nem. úgynevezett női módszer, mindig ezzel szokták a nőket megvádolni, hogyan vásárolnak kutyuket női módszerrel vásáltam a saját Porszívumot, az elsőt, ami nagyjából olyan árkategóriában volt, amit már elhittem, hogy működik, és piros. Mert a piros dolgok gyorsabbak. A piros dolgok szépek. Alapvetően Ilyen, te, az, hogy egy ez valami ez színes De miért nem volt. sárga? Mobiltelefonban sárga arra esküszöl. Nem volt semmilyen sárga Porszív, vagy darab sem. Te, te... Ez az is igaz, hogy Ferrari-ból azért tényleg, ha nem piros, akkor sárga. Sárga. Igen, igen, igen. Tengelatjáróból is. Tengelótjáróból is? Simán. Van piros tenger altjáró? Azt nem tudom, sárga van a hát, szerint. A popkultúrában igen. De ez a Beatles, azt nem látja senki lentről. Nem baj. Úristen. Beszélgessetek a következő hírről, ami eleve számomra kivolvashatatlan betűhalmaz. Addig megtekintem, hogy milyen aktivitás van a YouTube videónkon, amit rögzít éppen a Hangouts. Jó, mi A Gyorsan, az a Jane Austen játék, amire azt gondoltuk, hogy soha a büdös életben nem szedi össze a 100 000 dollárt arra, hogy megvalósuljék, összeszedte a 100 ezer dollárt, így meg fog valósulni. Ebben egyaránt lehet női és férfi karaktereket indítani, amelyek később majd egymás ellen pletykálnak és bálokat tartanak. Tök vagyok, igen. És, és a videó nagyon primitív, még a grafikája, ilyen 10-15 éves nagyon amatőrös, ilyen városi televízió szintű. Viszont tök lehet ez a játék. Azért is tettem be, mert végre egy intrika szimulátor. Igen, az intrika szimulátor az menőség. Az, az lehet ez egyetlen probléma, hogy ilyen Second Life közeli emberek csinálják, szóval lehet, hogy a végén gyakorlatilag a játék nem lesz, meg csak ilyen, ilyen tematikus játszótér lesz. Nézd, hogy beengednek egyébként elég sok Jane Austen vagy rajongó szerepjátékost. De azok meg ijesztőek. De pillanatok alatt pont olyan intrikás poklot tudnak bőle csinálni, ami ennek a játéknak válnia kell. Igen. Mert hogy azért ennek csak az a célja, hogy ott az ember rosszul érezze magát, és másokat beszéljen ki hát a mögött. De kell, nem? tényleg azoknak a kedvéért, akik közén és is tartozom, akik még nem olvastak Jane austen Nem ismertetnéd nagyon röviden a ezt az irodalmi univerzumot? Gáspára sokkal jobban jársz, ő az angolos. Gáspára, akkor szeretnék vele sokkal jobban járni. Jó, hát ez egy, egy ilyen Regency korabeli uh, reg, regényekről beszélünk, tehát ez azt jelenti, hogy a 19. század elején játszódnak a, a, az alsó nemesség gentry ilyesmi körében, és a, és a felszínen ez egy ilyen társalkodós, uh, bálozós, Jaj, hát milyen, milyen szépet, szépen nézett rám az a, az a férfi, stb. stb. Tehát ilyen, ilyen, ilyen kicsit ponyvás hangulata van, viszont, viszont nagyon éles nyelvel szól be mindenkinek a sorok között a genos, és ezért, ezért nagyon kellemes olvasmány. Értem, akkor a játékot abszolút ajánljuk, ha majd elkészül. Remény, reménykedünk, hogy nem lesz nagyon szörnyű. Igen. Mindenképpen ki kell majd próbálnunk, azt nem lehet megúszni. Szeretnénk-e vajon kipróbálni a következő kötünket, ami Neurodreamer névre hallgat, és egy alvó maszk, de egy olyan alvó maszk, ami agyhullám stimuláló, nem tudom, mi a fenéket sugároz? Ezt azért szeretnénk kipróbálni, mert tulajdonképpen ismerőiddelekről is beszéltünk az alkotójával. A Mitch Altman nevű hekerről van szó, aki akkor bukott ki, vagy akkor lépett ki az amerikai egyetemi szférából, amikor hippiként eldöntötte, hogy ha az ott létrehozott dolgokat a hadsereg használja, akkor ő, ezt, ő ebben nem szeretne részt venni. És azóta ilyen szabadvolgású hekkerként éli a világát, egy tisztességben megőszült, kobaszató ellenben, egy picit ilyen, ilyen kicsipónimos, színűre festett jó bácsiról van szó, aki különböző konferenciákon tűnik fel, ott tanítja az embereket, és akinek a, hát hogy ez nem lenne elég, akkor a legkomolyabb elért eredménye az, hogy a, ő csinálta meg az általános tévé kikapcsoló távirányítót, amiért a gizmodó kitiltották a CES-ről. Mert volt egy olyan év, amikor kikapcsolták minden tévét, amihez közel tudtak menni. Á... Ah, de jó, az egy nagyon menő eszköz az általános TV kikapcsoló távirányító. Egy csodálatos ember, és, és pont ezért gondolom azt, hogy ez a dolog, amit létrehozott, és lehet, hogy hülyeség de biztos, hogy a legjobb indulattal, és nagyon jó szórakozva csinálta mindezt. Ez a kütyő egyébként hasonlít egy olyanra, mint a múltkor, amikor találkoztunk vele, mutatott, ami gyakorlatilag egy epilepszi generátorként működött. <hállt> egy az úgy nézett ki, hogy a szemedre tetted, ugyanúgy ezt a szemvédő alvás, akármi, hogy hívják, mi ennek a neve? Magyarul? A villogos, tárgynak. De, hát ennek a tárgynak, amit, amit alváskor a szemed teszel, hogy ne zavarjon kint Szenvedő. a fény. Szemfedő. És az ebbe Azért fura konnotációi vannak, de... Vannak. Van, akkor lett alvómaszk még. Alvómaszk az alvómaszk még. az tökéletes. Ám legyen. És ebbe voltak mindenféle színes ledek belevezetve, arra részre, ahol éppen, éppen a szemedet csuknád be, és ez, ez villogott nagyon-nagyon durván. És így ránézés, az ennek, ennek valami finomítása, vagy továbbfejlesztése, vagy, vagy valami. Szóval mindenképpen érdekes lehet ezt működés közben. Na, egyébként kíváncsi lennék, hogy mi a, a tudomány a dolog mögött. Tehát egyszerűen csak olyan e, elektromágneses hullámokat sugároz, amit egyébként az agyunk is kibocsát bizonyos tevékenységek között. Szerintem azt simán villog. Azt mondja, hogy villogó fényeket tartalmaz a belsejében ő. Ja, hát az béna. Az béna. Na mindegy. Ja, megzenél is. Megzenél is. Akkor ez egy ilyen igazi kínai három dolláros baromságnak hangzik. Igen, illetve lehet kapni egyébként Kurszatóra fűzhető verzióban a TV nevű kikapcsoló eszközt. Az egy sokkal jobb, tudsz? ha valaki szeretne valamit mi család rendelni, és erre nagyon bíztatok mindenkit, akkor természetesen a, a TV kikapcsolódott 20 dollárra sokkal jobb ötlet. Akkor ez egy ilyen világhack, vagy ilyen offline world hack. Az, az, az. De a technológia mindig, mindig hatással van az emberekre. ez jó, elröltök jó. jó. E, Drukoljunk neki. A következő eszköznek, most nem tudom, hogy drukkoljunk e arduino lehet Gameboy-ra emlékeztető saját ilyen játékkonzolt építeni. Ebben szerintem semmi érdekes nincs, de mi van ebben érdekes? Leginkább azt, hogy ezt el lehet adni a jelek szerint. Egy 88 pixeles beszélünk, amire az, a értelmes grafikát nem lehet csinálni. 8x8 pixel? 64 darab pixel kisebb, mint egy a Retina felbontású, tehát a pixelek közötti nézetrácsot is jól lehet kivenni. Tehát a pixelek akkorek, mint a retinád egyesével. <gül> Ennyiben retina felbontású. Aha. Nem tudom mire jó, de, de valamiért körbe ment az interneten több körben ráadásul, és egy nagyon gyanús technology, which az azaz a technológia meg fog minket menteni nevű banda árulja 50 fontért. Oké, okay, szerintem ezt soroljuk a LOL macskák körébe, és gyorsan lépjünk túl, mert ez hülyeség. De milyen szép hülyeség? A. A. a... Ezt figyelitek, hogy milyen jól szimulálom a megakadt számítógép által a hollywoodi filmekben kiadott hangokat? Újra nyíltam Ferenc uh, szalagos egységét. Na! És közben felolvasom a következő hírt, ami a Ferenc nap című található, mely szerint John Kermer távozik az id És uh, Id? Át, Id az, nem ID. id, id mint szofor. az id ego, szuperego, hármasból az id. mhm. Uh -huh. Köszönjük el, doktor! És, és nem tudok, mit kezdeni ezzel a hírrel, mert, mert ez is körbent az intenten. Ugyanakkor karmakta nem tudom, mikor láttunk utoljára bármilyen látványosat. De mondjuk el azt is, hogy hova ment át. Mondjuk el, hogy honnan jött át, hogy Kicsoda is ő, a, a Quake, meg a, a... Mestersége címere, kvék meg meg ezek. Aha, azért azok menő dolgok, mégiscsak... Dominálta a, a játékpiacot. Mindahányunk hát, gyermekkorában. Igen, de hát még azóta is a legmenőbb fejek azok ugyanezzel a logikával, amikor a játékokkal lövöldöznek, nem? Nem, nem, nem. Azóta a játékipar elben odáig, hogy olyan emberek is tudnak játszoljuk, nem kattintnak nagyon gyorsan. Igen, de aztán most már egy ideje már nem igazán csinál semmi érdekeset. de már ott, ott tartunk, hogy ilyen 2000 környékén már, már őrepülős játékokat játszott az armadilló airspace-szel, amint úgy értem, hogy játékokat játszott az, hogy épített rakétákat, meg ilyen, hold, bocsánat, holdra szálló egységet épített. Igazít. Igazít, igazít. Egy, egy ilyen lázás versenyre, mm -hmm. amivel nyert hiszem fél millió dollárt, valami ilyesmi. Na jó, de nem is az az érdekes, hogy mit csinál, hanem mit fog csinálni, ugye ő a... a az Oculus VR-hez a fejem, igen, mert az Oculus VR-hez megy valóban, ami az Oculus Rift nevű 3D játékos búvár szemüveket gyártja, és oda van technikai igazgatónak. Ami viszont vicces. Mert? Ö, mert abban az értelemben hogy ebben van játék lehetőség, és nem is szántam szó viccnek, de de nagyon kíváncsiak. De technológiai, fickó jó egyébként. És amikor kiadta a a játékainak az én úgy emlékszem, ő volt az, fejlesztett verziót kihozott uh, édítős eszközökre, akkor, akkor hosszasan blogolt is arra, hogy, hogy mik a trükkök, hogyan írt át, Az a része, az nagyobb megvan, mert a technológia, a promóka. És emiatt lett érdekes az, hogy most az van. Nagyon-nagyon uh -huh. uh -huh. izgulok, hogy ezt az Oculus Rift. tehát hány éven belül e, juttatják el egy olyan e, állapotban, amikor az, mit tudom én, Olyasmi lesz, mint a kinek lesz két év múlva. Tehát, hogy, hogy egyrészt apró pénzért megvehető, másrészt a, a tudása az egy ilyen tényleg tömeg, tömeghasználatra érett tudás. Nagyon szeretnék úgy sétálni virtuális terekben, hogy ez van a szememben. El tudod képzelni te azt, hogy egy búvár szemüveget visel az emberek többsége? Játék közben. Játék közben simán. Játék közben én is simán el tudom képzelni, de azért mondom ezt a, ezt a viszonylag szélesre idő horizontot, hogy, hogy mennyi idő múlva lesz ott, ahol a kinek lesz két év múlva, hogy úgy képzeljem el, hogy addigra már nem egy búvár szeművek, hanem egy Google Glass alkalmazás, mondjuk. Most csak mondtam valami nagy marhaságot. Tehát, hogy, hogy igen, a, tehát el tudom képzelni azt, hogy a szemüvegszerű dolgot mm. viselnek az emberek. Vagy akár egy, egy üveghengert húznak a fejükre, mint MZ per X a úgy a család ikonokája. Beraktuk most egy ez egy turmix gépbe érzem. Igen, igen. És jutott igen. belőle bőven a múltból is. Jó, én nagyon, nagyon izgatott vagyok a, az Oculus rift -től. Nem attól, amit most árulnak, az engem nem érint, de amit majd árulni fognak 3-4 év múlva, az biztos, hogy érinteni fog, és nagyon szeretném megélni azt, hogy ezt így használhassam. <hül> Semmi olyat ne csináljál akkor, mint a Fast and Furious filmek sztárja, aki a hétel húnyt el egyébként. Ráadásul egy utasként egy Porsche balesetben. Igen, szegény. Mr. Walker. Walker? Walker. Walker. Walker. Walker, Walker. Nem a Texasi i nem a másik. Jaj! de mindegy, utalásokban már Borda. vagyunk. De ha már Ferenc nap, ennek a, a szekciónak a címe, akkor... Akkor most én megkérdezem, hogy ti ismeritek a Cyanogen modot, vagy Cyanogen modot? Ismeritek, hiszen a keletnek az van a telefonnál. Igen, igen, igen, mutattam is egy ilyen Black panther tető tetőbeökülözést. Ez ugye egy, egy Android lecserélő szoftver. Android Google-telenítő Android csomag. Tehát egy csomó Play Store-os, meg, meg Play-es funkciókat megpróbálnak kiszervezni, hogy, hogy előbb-utóbb már ne függjenek a Google-től. De amikor nem is stabilabb az Androidot, meg e, e, jobban ekelhetővé, még ilyesmi? Nem is az, hanem hogy a, a nem támogatott készülékekre egy, e, e, oda varázsolja az új Androidot. Az enyém most ennek megfelelően, ami egy e, idejét bőven megfordulott Google Fejlesztői Telefon 4.3 található, amit a Google nem nagyon akart már erre kiadni, azt is írható, hogy miért egyébként. Talán mint egy kicsit lassabb lenne, mint az kényelmes, hm. de csak fel lehetett rárakni, és, és módosított, hogy kikapcsolatok benne a dolgok. Kicsit linuxos, olyan csak jó az, hogy, hogy nem ragadtam ott 41 egyen vagy négy kettőn. Ez a része nagyon jó, de hát ezért kell telefon cserélni, és ugye pont most a, azért csak visszacsatolok ide, hogy a, hogy a Moto G az, az e felé nyitja meg az utat, hogy egy minőségi telefon vicces összegbe kerül, és mégis a legfrissebb szoftver mint tudja hozni neked. Nem is forgalmazzák Európában. Egyelőre. De ez most mindegy, mert ezzel meg fogja szerintem nyitni az utat, tehát ha is sikeres lesz, akkor, akkor előbb-utóbb rá fognak kapni az Európában kapható gyártók is, hogy olcsó pénzért adjanak olyan telefont, ami alkalmas a legfrissebb Android fisi. Nem is tudom, én mindig azt, azt látom, hogy mire elér a magyar szolgáltatók, az mire a magyar mobióboltok, stb. stb. stb. Addig rát hogy egy ilyen egy dollár az egy euró váltáson rárakják a vámáfát. Rákerül az, hogy a samsung vették a konténerhajót, a Delfindalállási díj, meg a belepüsültek a matrózok, az Atlánti óceán, és a végén 100 000 körül a telefon. E, egyfelől ez persze igaz, de másfelől az is igaz, hogy, hogy Magyarországon is megjelentek a, a budget-okos telefonok, amik jóval olcsóbbak, mint a nem budget-okos telefonok. Ezek a kínai gyártók, az ETE, meg a Huawei relatíve olcsón adnak. Hát, a használhatatlan és a használható között félúton járó telefonokat. A Huawei telefonon már volt egyszer, most terve még nem tervezem, mert boldog vagyok. <gül> nem akarsz boldogtalanná válni egy új Huawei telefonon? Öcsémet rábeszéltem a 9G 300-ra, de ő valami Nokia rendkívül a telefonra váltott. Neki hihetetlenül új élmény volt az, hogy hogy van levelezés a telefonon, meg két meg ilyenek, <gül> és majd a következő okostelefonja egy év múlva, majd lesz valami annál egy kicsit értelmesebb. Uh -huh. Első okostelefonnak jó, utána már tudatosan középkategóriás Google-vágy, szerintem az ember nem vesz. Uh -huh. Na jó, de viszont, hogy igazán arról kezdtünk el beszélni, a szia modot, a Google eltávolította a Play Store-ból, arra hivatkozva, hogy, hogy megsért a Google Play Store felhasználási feltételeit. Amit azért persze el tudok képzelni, hogy az Android App Store-ban nem szívesen látnak valamit, ami lecseréli, vagy le letiltja az Android App Store-t. Ezt a Google-t értem, de a hír az az, hogy ettől még persze lehet telepíteni egyrészt, és másrészt 4.3-as Android funkcionalitású cianogen mod jött ki a napokban, és ráadásul ezek szerint, hogy kell, ez gyakorlati tapasztalatban mondhatja, működik is. Igen, itt azért jár hozzá az a, az a része a sztorinak, hogy az én telefonom az ki van nyitva, úgy a bootloader meg van rútólva, tehát az összes minden adott ahhoz, hogy, hogy nagyon gyorsan esetleg a toprendszert cserélni. Viszont, ugye én jól érzem, hogy ez csak informatikai szakdolgozóknak a, a sajátja lehet az, hogy, hogy ők lecseréljék a telefonjukon a, maga a folyamat szóval úgy zölött, és nem tudom, hogy egy, egy teljesen zárt telefonnak hogy zajlana, hogy bedugtam a számítógépembe a telefont, és bekapcsoltam rajta az USB Debuging nevű funkciót, ami ami minden telefonban van az Ubaut környékén, tehát ez nem egy nagy varázslat, vagy a developer részen. Ez volt az utasó, olyan cselekedet, amit telefonon végeztem. Elégyítottam a számítógépen a cyanogeni installer.exe-t, vagy valami hasonlót, ő megkérdezte ez valóban akarom be? elmondta, hogy nagyjából mivel jár, majd szólt egy óra múlva, hogy itt van az új telefon adrebo és nem kellett Baráti. hozzá parancsorban turkálni, meg nem kell semmit csinálni, és ment közben egy ilyen bitkolbász, és mutatta, hogy hol járunk. Uh -huh. Már-már kultúrált. Én ettől is rettegnék, én az egyetlen, amitől nem rettegek, az a stock android. De én egy félős ember vagyok, ez most már kiderülhetett az adások során, hogy a technológiáról van szó. Én nem mondom, hogy a, a péktanulók mostantól kezdve androidot fognak rútolni. bár ő, pont egy olyan munka, ahol van idő, is és akár meg is csinálhatják. Ezúton kérünk elnézést ez a péktanuló hallgatóktól. De, de egyszerűsödik. És alapvetően szimpatikus az a mozgalom. Nem tudom, hogy mit hoznak ki belőle, de, de nem rossz érzés használni. Az egyébként, hogy a mod a CG alakult, az, az hogy, hogy egy New Tech meetup kedvenc kérdést tegyék fel, az milyen üzleti modellt rejt maga mögött. hogy... Hogy tudnak ők pénzt csinálni abból, hogy ők a, a, az Androidnak a hivatalos hackerei? Most ez egy vicces kérdés, mert euh, egyenlőre nem látom még benne azt. Az biztos, hogy tudnak majd szolgatásokat nyújtani olyasmiket, mint a Google. Az a kérdés, hogy ki fog érte fizetni. Ha most bejelentkezek a Cyanogémados fiókomba, ahol nem tudom, milyen jelsz, azért nem fog beengedni, akkor már le tudom távolról törölni a telefonomat, meg tudom nézni, hogy hol van. E, Megtörölhetem az eszközt egyébként a, az eszközeim közül, és most hírten ennyi, amit tud. De, de ez teljesen klutúrált dolog, amit, amit a Google nyújt, az Apple tud nyújtani, és még másszor nem. Aha, tehát hogy tulajdonképpen ez egy ilyen harmadik utas operációs rendszer irány? Hát mint mondjuk a Windows Phone, igen. Aha. Hogyha ha kinövik magukat, akkor akkor úgy néz ki, hogy tudás megvan arra, hogy izgalmas szolgáltásokat csináljanak. Most azért uh -huh. még nagyobb összeget nem raknék rájuk, arra ott van a piros páratlan uh -huh. Uh -huh. Gass, te szeretnél sziadon a móddal módosított nem, módos nem, telefon? Nem, semmiképpen. Én, te, én... Mit? te mit szeretnél? Ő Steve Jobs látni most. <laughs> én, én egy működő rendszert szeretnék csak. De ez működik. És még nem találtad? Nem szabad. Csólynaztálom. Hát... Igen, join us now. Nem tudom, én, én hiszek a, a, a normális defaultokban, ami normális default legközelebb szerintem a, a stock Google Android adta meg nekem. Tényleg? Mert én Android felhasználóként visszasírom azokat az időket, amíg még iOS felhasználó voltam, mert valahogy ott azt éreztem, hogy ha bár az egy ilyen nagyon, tehát olyan, mint egy ilyen, egy ilyen szigorú és kicsit ómódi nagynéni, de abban legalább korrekt, tehát, hogy pontosan tudom, hogy mire számítsak ettől a nagynénitől, és mire ne számítsak. Az Android az meg olyan, mint egy könnyűvérű éjszakai pillangó, aki hiteget mindenfél ével, aztán valahogy sokkal ügyetlenebbül csinálja, mint ahogy megígérte. Ez az a pontja az adásnak, ha majd kérem próba, az próbál, a, a, ha megversz is szeretlek én, te drága szép apas <laughs> Ha No, most már csak néhány ilyen, nem is tudom, cukiságunk van hátra. Cukiság. Cukiság, cukisága, hát a beépített Google funkció, nem Google, hogy mondják azt, amikor könyvé az teszünk egy internet oldalba? Read Rédit later. later. így van, ahogy pakit, Ma, mai nevén, vagy ilyen pakit nem rosszista így mondani? Magyarul, rasszista, de angolul végül is. Csak sebet jelent, nem? Jó, megintam Pocket, tovább. akkor jó, pocket, pocket funkcionalitást fejleszt a Facebook magának, és ez nagyon érdekes hír, pedig nem tűnik elsőre annak, de szerintem rendkívül érdekes hír, mert hogy a Facebookot, e, arról ismerjük, hogy az, ami összeköt minket, embereket, manapság a beszélgetés helyett vagy mellett, de valójában a, a statisztikák birtokában levők pedig tudják, hogy a Facebook az valójában a legnagyobb hírolvasó applikáció ma a világon. A legnagyobb ilyen tartalom, újraelosztó száj. E, és hogyha erről van szó, tehát hogyha tudjuk, hogy mindenki a Facebookon keresztül olvas híreket, akkor nagyon logikus, hogy legyen egy ilyen read it later, azaz majd később olvasom funkció beépítve a Facebookba, és most arról cikkeznek szerte a világban, hogy a Facebook éppen egy ilyet tesztel, és majd egyszer csak lesz az, hogy a Newsfeed-ben meglátok valamit, akkor azt eltehetem későbbre. Ami tök jó. Nem? Nem akarjátok? Nem. Én, Mondjuk én... sokkal kevesebb Facebookot használok ennél, mintha ez jó legyen nekem. Hmm. De talán pont ettől használom több. Ippani módon ti, is az ismerőseimet, akik a jönnek. A híreket még másomnak szerzem többnyire. De azért ez neked a szakmádból is ered, tehát én értem, hogy nem mint fel rád, mint massz, massz fogyasztóérétegre, tömegfogyasztóra. De a plepsnek jó lesz, ilyen falura jó lesz jelenleg? Hát nem, el. nem azt gondolom, nem, nem, nem azt gondolom. Alapvetően azt gondolom, hogy a Facebook pleps az az a, egyszerűen csak a többség, tehát hogy, hogy a, inkább a kelt, meg a gazs, meg én vagyunk a furcsák. Én felhasználó vagyok. De te nem egy átlagos felhasználó vagy, ahogy egyébként én sem azt egy, azt egy átlagos felhasználó, de hát szeretném, én is szeretném azt élni, hogy átlagosan magas vagyok, de lehet, hogy nem annyira. Nézd, a héten volt egy hasonló vitám a kollégáimmal csak más területen, eh, ahol azt az érvet kell, valamilyen módon cáffaldom, hogy a többséget érdeklik a Teheránból, Észak-Alasztországban szökött fiatal, bakzangolista irániak, mert ez egy érdekes kulturális téma. Módkor és így, tudtam érvelni azzal, hogy... Emelje fel a kezét az a hallgató, aki szerint ez tényleg érdekes ez a téma. Egyet sem látok. Én se látok egyet sem. És <gül> <gül> Múltkor hallgattam egy előadást, amiben Ethan Zuckerman, aki a... Hogy hívják az oldalát? A Global Voices-nak volt többek között az alapítója. Ilyen általános good guy, internetaktivista... Kedves kövér ember, találkoztam vele. És, és ő mondta, hogy, hogy tulajdonképpen ő egy kicsit kudarcnak írja le a Global Voice-t, mert annak ellenére, hogy, hogy azért van, van olvasótábora, meg, meg odafigyelnek rá, meg a jó körökben hivatkozott bloghálózatról van szó, ami sok nyelvre lefordítanak ilyen nemzetközi híreket, ö, ennek ellenére nem igazán tud áttörni azon a echo-csémben, azon a echo a visszhangkamra szót keresed? A visszhangabra szót keresem, mert valójában senki se keresi tudatosan, vagy nagyon kevesen keresi tudatosan tényleg a teheráni taxist, aki megszökött, és, és rózzenész lett, és akármi. Tényleg az uh, elmúlt héten akartam használni egyébként a Global Voices-t, mert egy olyan országban történtek nagyon izgalmas dolgok, amelynek a nyelvét egyrészt nem beszélem, másrészt amelynek az írását nem tudom olvasni. Ez ukrajna volt. És... Hmm. Uh, és az jött ki végül, hogy a Global Voices rohadtul le volt maradva De Twitterről, meg, meg Szabad Európáról, meg hasonló helyekről sokkal gyorsabban legóztam össze azt, ami legalább a felszínen látszik, hogy történik, és a mély nem jutottunk el, mint hogy megvárjam azt, hogy a Global voices valaki valaki a üntírul, és megírja, hogy, hogy kidobta a maradó bot. be fogom linkelni ezt az élelőadást, mert nagyon érdemes meghallgatni, mit mond Ethan bátyák. Mindegyünk Az, az... Az egy jó arc, és, és jó szándékú, jó arc ráadásul. Igen. Meg most jelent meg egy könyv egyébként, ami, ami nagyon érdekesnek tűnik. Igazán arról beszélt a digitális kozmopolitánokról. No, de eltemettük lassan a teljes kultúránkat. Van még valamink? Hát arra, arra még egy szót vesztegethetünk, hogy a Facebook ezen kívül már mint a pakit funkcionálitása túl saját... Hírolvasót is tervez, vagy hát inkább mondjuk így, hogy ebből lesz következik. Tehát, hogyha eltereltem későbbre a híreket, akkor nyilván azok összegyűlnek valahol, és ha már ott vagyok, akkor azt ott el is tudom olvasni. Az pedig, az pedig egy érdekes történet, hogyha így, hogyha így a Facebook elmegy a média irányba, tehát hogy ő egy ilyen média újra elosztó szerepet vállal fel, és ebbe az irányba fejleszti magát tovább, az mindenképpen menő. De ehhez képest van egy Ennél sokkal menőbb dolgunk is, amiben egyáltalán nincsen Facebook. Ö, nem, csak a pakit, meg a pakit, meg az összes többi kapcsán elő a hét versét, akkor már... És ezzel a versen búcsúzunk? Ezzel a, a búcsúzunk, amit nem olvasok fel, mert, mert nem lennék rá képes. A Dr. seuss szokták, tulajdonképpen nem ő írta, aki ilyen amerikai gyermekkönyv, gyermekvers szerző, és számítógépes mondásokból... <gül> generált nagyon nehéz nyelvtörő. Iszonyatos módon szeretem, úgyhogy mindenki olvassa otthon magának, vagy tükörnek. És ez, ennek van egy linkje, amit majd az adásnak lehet megtalálni. Ez egy nagyon nagyon bénal lezárása lenne az adásnak, hogyha azt mondanák, hogy van egy jó vers, amit most nem olvasunk fel, de hogyha majd megnézitek a webben a linket, akkor majd megnézhetitek. Néz, van egy egy az az fe... akkor, akkor még elmondom azt, hogy felvehetünk utána egy olyat, hogy valaki felveszik garbót, és fekete fehérre szét instagramozott felvételen felolvasul. Ja, és akkor az olyan artos dolog meg fog látszani majd? Igen. Esetleg felvehetünk Nem. egy ilyet, de szerintem A kapos kapta a vérszerkesztőség ebben a pillanatban videón az ország egyik legritkább, legveszélyeztettebb rákcsalója az északi pocok. <tos> <tos> az északi pocok videóra Rögzit tette magát. Ez nagyon jó hír. Szelfi az északi po pocokról. Szelfi az északi pocokról és keltről. Ez egy közös szelfi kellene. Nézd, én benne vagyok, a pocokon is minden. Semmitől nem zerkozom el. Jó, hát akkor a kapos ponton keresztül tudunk üzenni, amely egyébként egy rendkívül agilis, hát nem is tudom, vidéki bulvár hírű nökség. A vidéki hírportál, azt hiszem. De rendkívül vicces híreket tolnak folyamatosan. Náluk valaki egész biztosan olyan gyógyszerem van, amit mi is szívesen megkóstolnánk. Addig pedig, amiket továbbiakat tudunk meg az északi pocok és a két közös szelfiéről, addig csináljunk egy, egy ilyen búcsúzó, nem is tudom, búcsúzó mondatkört, mindenki mondhat valami búcsúzó dolgot. Én motogét szeretnék. Én ne lassan. Ez milyen fura nekünk hallani, akiknél késő este van. Menjünk, ígyunk sört. Na jó, akkor megyünk a webisztelmi kulásra, meg megy ebédelni, ki eh, éjszakába, amit délelőtt van. Délután azért. A pacok pedig megpróbálja elkerülni a közös fotót, keltel szávasztok. Sziasztok, Sziasztok!